Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Inna alhamdulillah Nahmaduhuhu wa nasta'inuhu wa nasta'bukhiruhu Wa na'udhu billahi min syurur anfusina Wa min sayyat a'amalina Mayan billahu falamudillah lah Wa mayyudlil falahaadiyah lah Wa ashadu an la ilaha illallah Wa dahulah sharika lah Wa ashadu anna muhammad al wa rasuluh Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahabihi Wa man tabi'ahu bi'ifsalin ila yubidin Wa sallama tasliman kathira amma ba'am Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal Yang telah banyak memberikan kerimatan kepada kita semua Yang zahira maupun yang batinah Yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan baik kenikmatan agama maupun kenikmatan yang berkaitan dengan dunia kita dan Allah Swt menjadikan tambahan nikmat bagi setiap hambanya yang bersyukur di dalam sebuah ayat Allah Swt mengatakan Wa id rabbukum, la azza na robbukum la la azidan Wala ingkafartum, inna adabi la shadij. Dan ketika Rob kalian mengabarkan, ketika Rob kalian mengabarkan, seandainya kalian bersyukur, la aziz dan laqum, niscaya aku akan tambah kepada kalian kenimatan kenimatan tersebut. Wala ingkafartum, dan seandainya kalian kubur, mengingkari kenimatan yang Allah berikan. Baik mengingkari dengan lisan atau mengingkari dengan hatinya atau mengingkari dengan perbuatan. Inna adabilah syadid sesungguhnya Azab dari Allah subhanahuwataala adalah Salat pedih. Dan ini salah materi pada sore hari ini. Penjelasan dari salah satu di antara hadis kunci. Yang diriwatkan oleh Al-Imam Al-Tirmidhi rahmahullah di dalam sunnannya. Dan disebutkan oleh Al-Imam Al-Nawawi Yahya bin Sharaf. Al-Nawawi Al-Syafi'i. Di dalam kitab beliau Al-Arba'in Al-Nawawiyah. Yaitu pada hadis yang ke-42. Dan di sini adalah hadis yang hasan dan disasankan oleh sebagian ahlul ilm mengandung beberapa faedah yang besar yang berkaitan dengan luasnya ampunan Allah azza wajalla berkaitan dengan luasnya ampunan Allah azza wajalla berkata Imam An-Nawawi rahimahullah di dalam kitab beliau Al-Arba'in Nawawiyah pada hadis yang ke-42 عن أنس رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني ظفرت لك على ما كان منك ولا أباليه يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة رواه الترمذي وقال حديث حسن Beliau mengatakan, yaitu Al-Imam An-Nawawi Rahimahullah Dari Anas, semoga Allah merintai beliau Beliau berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda Allah SWT berfirman, wahai anak Adam, Seandainya engkau masih berdoa kepadaku Dan masih berharap kepadaku Di saya aku akan mengampuni dirimu Apapun amalan yang kau kerjakan Dan aku tidak peduli Wahai anak Adam Seandainya Dosa-dosamu sampai ke langit Kemudian engkau memohon ampun kepada aku Di aku akan mengampuni dirimu Wahai anak Adam Seandainya engkau mendatangi aku Dengan dosa sepenuh bumi Kemudian engkau bertemu denganku, tidak menyegutukan aku dengan sesuatu apapun. Ini saya, aku akan mendatangimu dengan ampunan sepenuh bumi. Diriwatkan oleh At-Tirmidhi. Dan boleh mengatakan hadisun Hasan. Nah, Di sini adalah hadis yang Hasan. Boleh mengatakan An-Anas, dari Anas. Beliau adalah Anas bin Malik. Salah seorang sahabat Nabi SAW Dan beliau adalah khadim Beliau adalah pelayan Rasulullah SAW Beliau adalah pelayan Rasulullah SAW Beliau mengatakan Kal, Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda Apabila seorang sahabat mengatakan Sami'tu, aku mendengar Berarti dia langsung Mendengar dari Rasulullah S.A.W Tanpa ada Wasitah, tanpa ada perantara Antara dirinya dengan Rasulullah S.A.W Apabila dia mengatakan Sami'tu Berarti dia mendengar langsung dari Rasulullah S.A.W Karena para sahabat radhiyallahu. Ketika mereka menyampaikan hadis kepada orang-orang setelah mereka, terkadang mereka tidak menggunakan kalimat samitu. Terkadang tidak mengatakan samitu, tetapi menggunakan kalimat yang lain. Misalnya mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Misalnya mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah SAW bersabda, ketika dia mengatakan Qala Rasulullah SAW maka ini ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama beliau mendengar langsung hadis tersebut dari Rasulullah SAW atau kemungkinan yang lain beliau mendengar dengan perantara. Dikabarkan oleh sahabat yang lain. Bahasanya Rasulullah SAW mengatakan demikian. Kemudian sahabat ini menyampaikan kepada yang lain dan mengatakan, 'Ohlah Rasulullah SAW'. Artinya dia tidak mendengar langsung dari Rasulullah SAW. Dan tidak masalah. Seorang sahabat menyampaikan kepada orang setelahnya. Dan dia tidak mendengar langsung hadis tersebut dari Rasulullah SAW. Karena para Sahabat Rasulullah SAW mereka semua adalah orang-orang yang modul, orang-orang yang adil dengan rekomendasi dari Allah dan juga Rasulnya. Dan tidak masalah dia tidak menyebutkan perantara antara dirinya dengan Rasulullah SAW. Alasan. Kalau perantara tersebut adalah seorang sahabat Maka Para sahabat Mereka adalah orang-orang yang sudah Direkomendasi Dan sudah dipuji oleh Allah dan juga Rasulnya Mereka adalah orang-orang yang udun Mereka adalah orang-orang yang Fikah, mereka adalah orang-orang yang Terpercaya Allah SWT wa mengatakan Wasabiqunal awalun Min al-muhajjirin wal-amṣar wal-ladin taba'uhu bi-ikhlas, رضي الله عنهم Dan orang-orang yang pertama-tama masuk Islam dari kalangan muhajirin dan juga amṣar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, رضي الله عنهم ورضوا عن. Allah SWT ridha dengan mereka dan mereka pun ridha dengan Allah SWT. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam katakan, "Firu al-Nasiqani, thumma ladinaylunahum, thumma ladinaylunahum." Sebaik-baik manusia adalah yang hidup di zamanku, yaitu para sahabat. Thumma ladinaylunahum kemudian yang setelahnya, Itu para tabiin. Thumma ladinaylunahum kemudian yang setelah mereka, yaitu para tabiin tabiin. Ini menunjukkan tersier. Dan juga rekomendasi Om Los Menatalan dan juga Rasulnya kepada para Sahabat Rasulullah. Kemudian beliau mengatakan, Allah Taala. Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, 'Kaulah ta Allah Taala. Allah Taala bermfirman.' Dan ini adalah dinamakan dengan hadis putih. Rasulullah SAW membawakan ucapan Allah SWT, perkataan Allah SWT dan dia bukan dari Al-Quran Lafaznya dari Rasulullah SAW tetapi maknanya dari Allah SWT inilah yang dimaksud dengan hadis kursi Rasulullah SAW meriwayatkan perkataan Allah SWT dan dia bukan Al-Quran dinamakan dengan hadis kutsi, dinamakan dengan al hadis al ilahi, maksudnya adalah hadis dan juga ucapan, perkataan yang disadarkan kepada Allah swt, lafaznya dari Rasulullah SAW, ada pun maknanya maka dari Allah swt. Dan ini perbedaan antara hadis kutsi dengan Al Quran. Al Quran Kelafat dan juga maknanya dari siapa? Dari Allah swt. Adapun hadis kutsi maka kelafatnya dari Rasulullah SAW dan maknanya dari Allah Azza Wajalla. Dan diantara perbezaan antara Al Quran dengan hadis kutsi, Al Quran dibaca di dalam solat. Adapun hadis kutsi, meskipun perkataan ini disandarkan kepada Allah Azza Wajalla tetapi tidak boleh dibaca di dalam di dalam salat. Jadi ada perbedaan Al-Qur'an apabila dibaca maka setiap huruf di dalam Al-Qur'an kita mendapatkan pahala. Lan harfan min kitabillah kana lahu bi kulli harfin hasanah. Berarti siapa yang membaca satu huruf dari Al-Qur'an Maka dia memiliki dari setiap huruf yang dia baca satu kebaikan. Walhasan atau biashri amtaliha dan satu kebaikan dilipat jadikan menjadi sepuluh kali kebaikan. Ini adalah Al Quran. Man Quran harfun bin Kitabillah. Barangsiapa yang membaca satu huruf dari Al Quran, ada pun hadis kusim, maka tidak demikian. Tidak demikian. Artinya tidak seperti Al-Quran yang kalau dibaca setiap huruf Dia mendapatkan satu kebaikan dan satu kebaikan dilipatkan menjadi sepuluh Al-Quran sampai kepada kita dengan mutawatir Dan semuanya sahih Adapun hadis kudsi Maka tidak semuanya datang kepada kita dalam keadaan mutawatir Bahkan hadis kursi sebagaimana hadis-hadis yang lain. Ada di antaranya yang sahih, ada di antaranya yang dhaif, ada di antaranya yang maudhu, yang palsu. Ini adalah beberapa perbedaan antara Al-Qur'an dengan hadis kursi. Allah Subhanahu taala Allah Subhanahu berkata, Ya bani Adam, wahai anak Adam. Ini adalah tasyrif dan juga Bagaimana Allah SWT meninggikan Derajat Adam dan juga Keturunannya Dipanggil oleh Allah SWT Ya benar Adam Wahai anak Adam Dan ucapan Atau perkataan Allah SWT Di dalam hadis kucing ini Ya benar Artinya atau asalnya Yang namanya Ibn adalah untuk laki-laki di sana Di sana ada Ibn Iaitu laki-laki, anak laki-laki Dan di sana ada bintun Yang artinya adalah anak perempuan Nabi yang dimaksud di sini Ya benak Adam, wahai anak Adam Mencakup laki-laki maupun wanita Seluruh anak Adam Baik yang laki-laki maupun yang wanita Inilah yang dimaksud dengan ibna Adam Ya benak Adam, wahai anak Adam Iaitu keturunan Nabi Adam Baik yang laki-laki maupun yang wanita. Dan sebagian ulama mengatakan bahawa dimaksud dengan Ibnu Adam di sini adalah lebih khusus yaitu Ibnu Adam yang muslim. Ibnu Adam yang muslim. Itulah yang dipanggil di dalam hadis ini. Mereka lah yang dipanggil dan dimaksud di dalam hadis ini yaitu firman Allah ya Ibn Adam, wahai, wahai anak Adam. Kemudian Allah mengatakan, innaka Mada'au tani, waraja tani, gubardulak, ala maakan minka, walla ubali. Sesungguhnya engkau selama masih mau berdoa kepadaku, sesungguhnya engkau selama masih mau berdoa kepadaku dan mengharap kepadaku, niscaya aku akan mengampuni dirimu amalan apapun yang kau lakukan dan aku tidak peduli. Di sini Allah SWT mendorong dan mengajurkan kita sebagai anak Nabi Adam AS, keturunan Nabi Adam dan seorang muslim. Supaya kita memperbanyak berdoa kepada Allah. Dan doa yang diiringi dengan harapan. Dan bahasanya orang yang masih mau berdoa kepada Allah, dengan mengharap kepada Allah, maknanya adalah sebab diampuni dosanya, sebab diampuni dosanya. Allah mengatakan, Inna ma da'authani wa roja'authani. Sesungguhnya engkau wahai anak Adam, selama engkau masih mau berdoa kepadaku dan masih mau mengharap kepada, maka Allah swt akan mengampuni dosanya. Dengan sebab doa dia yang diiringi dengan harapan, dan ini menunjukkan kepada kita yang pertama bahasanya di antara sebab maghfirah ampunan Allah Swt adalah apabila kita masih mau berdoa kepada Allah Swt. Kemudian yang kedua ini adalah bantahan kepada sebagian. Yang dia merasa dirinya berdosa Merasa dirinya adalah orang yang banyak berdosa Kemudian dia mengatakan Saya malu untuk berdoa kepada Allah SWT Saya malu berdoa kepada Allah karena merasa dirinya adalah orang yang banyak dosanya Dan khawatir apabila doanya tidak dikabulkan Justru hadis ini menunjukkan kepada kita kalau kita berdoa kepada Allah dan masih mau berdoa kepada Allah, maka itu adalah sebab kita diampuni dosanya. Jadi justru semakin banyak dosanya, semakin kita mendekat kepada Allah dan semakin banyak berdoa kepada Allah Sw. Allah katakan: Inna kama da'wati warojda'wati wabar tulk. Selama kamu masih mau berdoa kepada Aku dan masih berharap kepadaku maka aku akan mengampuni dirimu Jadi justru kalau kita ingin mendapatkan magfirah dan ampunan dari Allah caranya adalah dengan memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala Doa yang diiringi dengan harapan bukan mencari jalan yang lain Semakin banyak dosanya maka semakin banyak berdoa kepada Allah Azza wa Kemudian Firman Allah atau perkataan Allah swt selama Engkau masih mengharap kepadaku menunjukkan bahasanya doa kalau ingin dikabulkan oleh Allah azza wajalla maka harus disertai dengan harapan artinya memiliki keyakinan bahasanya doanya akan dikabulkan oleh Allah azza wajalla dan di dalam sebuah hadis Rasulullah saw mengatakan Udah Allah, wa antum mukinuna bil ijabah. Udah Allah, wa antum mukinuna bil ijabah. Janganlah kalian berdoa kepada Allah dalam keadaan kalian yakin bahawa Allah Swt akan mengabulkan doa kalian. Janganlah kalian berdoa kepada Allah dan yakin di dalam hati bahwa Allah Swt akan mengabulkan doa kita kemudian disebutkan innallaha la yastajibu du'aan min qalbin ghafilin lahin sesungguhnya Allah tidak akan menerima tidak akan menerima doa seseorang yang berasal dari hati yang ghafilin lahin dari hati yang lalai dari hati yang yang lalai yang dia tidak khusyuk di dalam doanya Mengangkat kedua tangannya ke atas dan meminta kepada Allah Mengatakan Allahumma, mengatakan Rabbi atau Rabbana Tetapi dia tidak tahu apa yang dia ucapkan Tidak tahu apa yang dia ucapkan Atau meminta kepada Allah dan tidak ada di dalam hatinya rasa mengharap Seakan-akan dia mengatakan silahkan diterima atau atau tidak Silakan diterima atau atau tidak. Petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah ketika berdoa di antara adabnya kita yakin bahasanya doa kita akan diijabah oleh Allah Azza Wajalla. Tunjukkan kepada Allah bahasanya kita butuh butuh dengan ijabah dari doa tersebut bahasanya kita fakir. Bahwasanya kita benar-benar putus -benar dengan ijabah dari Allah Azza wa Jalla. Ini adalah termasuk di antara sebab dikabulkannya doa seseorang. Qula Allah wa antum muqinoona bil ijabah. Nala kalau berdoa kepada Allah dan dalam keadaan kalian yakin dengan ijabah dengan jawaban dari Allah SWT. wa tulak maka aku akan mengampunimu? Alamakana minka walaubali Apapun amalan yang kau lakukan dan jadi maksud adalah Apapun dosa yang kau lakukan Sebesar apapun dosa yang kau lakukan Selama kau masih mau berdoa kepada aku Dan masih berharap kepada aku Maka Allah SWT akan Mengampuni dosa tersebut Dan ini menunjukkan tentang keutamaan doa Doa yang diiringi dengan rasa optimis Doa yang diiringi dengan rasa harap Kepada Allah Azza wa Jal dan yakin Bahawasanya Allah akan mengabulkan doa tersebut Walaubali dan aku tidak peduli Bahawa sebesar apapun dosa yang dilakukan oleh seseorang Maka Allah tidak peduli selama dia masih Mau berdoa dan mengharap kepada Allah Maka Allah SWT akan mengampuni dosanya Dan ini adalah diantara Keutamaan berdoa kepada Allah Azza Wajalla. Dan di dalam sebuah hadits Rasulullah SAW menyebutkan, tidaklah seorang Muslim berdoa kepada Allah kecuali dia akan diberi satu di antara tiga perkara. Jikalau seorang Muslim berdoa kepada Allah dengan doa yang tidak diiringi dengan dosa dan juga tidak diiringi dengan memutus tali silaturahmi. Artinya isi doanya adalah isi doa yang benar. Isinya bukan bermaksud ingin memutus tali silaturahmi dan bukan permintaan berbuat dosa. Maka akan diberikan satu di antara tiga perkara. Yang pertama dikabulkan doanya di dunia. Dikabulkan doanya di dunia atau yang kedua tidak dikabulkan tetapi dihindarkan dari musibah yang semisal tidak dikabulkan sebagaimana yang dia minta tetapi diberikan atau diganti yang lain yaitu dihindarkan dari musibah yang semisal. Atau kalau bukan yang pertama dan juga yang kedua maka Allah Subhanahu wa akan akhirkan doa ini di hari kiamat. Jadi di waktu di mana dia sangat membutuhkan pertolongan Allah Azza wa inilah janji dan pahala bagi setiap orang yang berdoa kepada Allah dan doanya adalah doa yang benar, tidak ada permintaan berbuat dosa dan juga tidak ada maksud untuk memutus tali silaturahmi diberikan satu di antara tiga perkara dikabulkan atau dihindarkan dari musibah yang semisal atau diakhirkan doanya sampai hari kiamat dan ketiganya adalah perkara yang luar biasa. Mereka itu para sahabat atau penjelasan. Ketika mendengar hadis ini, mereka mengatakan, Ya Rasulullah, itu nukfir. Ya Rasulullah, kalau demikian, itu keutamaan doa. Kalau demikian keutamaan doa, maka kami akan memperbanyak berdoa kepada Allah Swt. Maka kami akan memperbanyak berdoa kepada Allah. Karena orang yang berdoa tidak akan rugi, akan mendapatkan satu di antara tiga perkara ini. Maka Nabi SAW mengatakan Allahu Akbar Allahu Akbar Allah akan lebih banyak lagi Kalian semakin banyak berdoa kepada Allah Maka Allah akan semakin lebih banyak memberikan kepada kalian pahalanya dan ini menunjukkan tentang keutamaan doa Dan firman Allah SWT atau perkataan Allah ma da'a'u Selama engkau masih berdoa kepada aku Menunjukkan bahasanya doa adalah ibadah. Doa adalah ibadah yang harus diserahkan hanya kepada Allah. Karena Allah mengatakan: "Mada'au tani". Selama kamu masih berdoa kepada Aku, selama kita masih menyerahkan doa hanya kepada Allah. Jadi menunjukkan bahasanya doa adalah ibadah dan ibadah tidak boleh diserahkan kepada selain Allah Azza Wajalla. Dalam sebuah ayat Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "O dzauni, astajib lakum." Wa rabbukum dzauni, astajib lakum. Dan رب kalian berkata, "Hendaklah kalian meminta kepada-Ku. Niscaya Aku akan mengabulkan permintaan kalian. Innal yastakbiruna 'an ibadati sayadquluna jahannama madhini." Sesungguhnya orang-orang yang sombong dari beribadah kepadaku, itu adalah berdoa kepadaku. Sesungguhnya orang-orang yang sombong dari beribadah kepada Allah, yaitu sombong dari berdoa kepada Allah. Saya dahulu najahan nama dafirin, maka dia akan masuk ke dalam neraka dalam keadaan dafirin, yaitu dalam keadaan hina. Rasulullah SAW mengatakan, doa ular ibadah. Doa itu adalah Ibadah Ini adalah Nas Dari Rasulullah SAW bahwasanya doa adalah ibadah Sehingga tidak boleh diserangkan kepada selain Allah Tidak boleh seseorang berdoa kepada wali Mengatakan ya wali Atau ya sunan Atau ya syekh Tolonglah saya Padahal dia sudah meninggal dunia Maka meminta kemudahan kepada seorang wali yang sudah meninggal dunia Ini tidak boleh Karena ucapan dia Ya syekh, ya sunan atau ya wali Kemudian dia meminta sesuatu kepada dia Ini adalah jenis dari doa Ini adalah bagian dari doa Dan doa tidak boleh diserahkan kepada selain Allah Siapapun dia Meskipun dia adalah seorang wali yang soleh Meskipun dia adalah seorang wali yang soleh, meskipun dia adalah seorang nabi yang diutus atau seorang malaikat yang diutus. Kemudian setelahnya Allah mengatakan dia bina Adam. Wahai anak Adam, lau bala godz dunu buka ganas semak, thummas lagu Wahai anak Adam, seandainya dosamu mencapai langit. Atau tinggi setinggi langit. Tumas dan kemudian engkau memohon ampun kepada Hafar tulah ini saya aku akan mengampuni dosamu. Ini adalah cara yang kedua untuk mendapatkan ampunan dari Allah. Jadi yang pertama adalah berdoa dan disertai dengan harapan. Kemudian yang kedua adalah caranya meminta ampun kepada Allah Azza Wajalla. Caranya adalah meminta Ampun kepada Allah SWT yang dinamakan dengan istighfar Allah mengatakan wahai anak Adam Seandainya dosamu Sampai setinggi langit Kemudian engkau memohon ampun kepadaku aku Disaya aku akan mengampuni dosamu Dosa setinggi langit ini adalah dosa yang sangat banyak Dosa setinggi langit ini adalah dosa yang sangat banyak Tetapi seandainya seseorang Mau beristighfar kepada Allah Dan istighfar Lafaznya bermacam-macam Seseorang bisa mengatakan Allah mahu firli. Atau mengatakan Rabbi hufirli Atau mengatakan Astaghfirullah Atau mengatakan hufranak Ini semua adalah dinamakan dengan Istighfar yaitu itu memohon ampunan kepada Allah Azza Wajalla. Ghofar maka aku akan mengampuni dosanya Dan ini menunjukkan bahasanya Ucapan istighfar Ini adalah diantara sebab seseorang diampuni Dosanya oleh Allah SWT Dan disebutkan di dalam hadis Bahasanya Rasulullah SAW Setiap hari beliau beristighfar kepada Allah Dan bertawad 70 kali Setiap hari beliau SAW Beristighfar dan juga bertaubat kepada Allah setiap harinya 70 kali Dan dalam riwayat yang lain 100 kali Dan ini menunjukkan bagaimana beliau Wasallam memperbanyak istighfar di dalam kehidupan beliau sehari-hari Dan ini adalah di antara sebab seseorang mendapatkan ampunan dari Allah Dan makna istighfar Kandungan istighfar apabila seseorang mengucapkan astaghfirullah Maka kandungannya yang pertama orang yang mengucapkan Astagfirullah berarti dia meminta supaya dosanya dihapus. Seseorang ketika mengatakan Astagfirullah berarti dia meminta kepada Allah supaya dosanya dihapus. Karena makna magfirah berasal dari kata gafaroh yagfiru magfiratul artinya di dalam bahasa Arab adalah menutupi. Artinya adalah Menutupi. Jadi makna yang pertama adalah minta supaya Allah SWT menghapus dosa tersebut. Jadi yang sebelumnya dosanya tertulis. Dan di sana ada pengaruhnya yaitu dengan diadab baik di dunia maupun di akhirat. Ketika seseorang mengucapkan Astagfirullah, Berarti dia telah meminta kepada Allah supaya Allah menghapus dosa tersebut. Sehingga tidak diadab di dunia dengan sebab dosa tersebut. Dan tidak diadab di alam kubur dengan sebab dosa tersebut. Demikian pula di akhirat. Kemudian yang kedua maknanya atau kandungan dari kalimat istighfar. Adalah memohon kepada Allah supaya dosanya ditutupi. Yaitu tidak dilihat oleh manusia yang lain. Tidak dibongkar dosanya sehingga didengar dan dilihat oleh orang lain. Dan sekali lagi makna bahu tira'atnya adalah. Ditutupi, Ghafara yang firu Artinya adalah menutupi Ketika kita mengatakan Astaghfirullah Atas dosa yang kita lakukan Berarti kita telah memohon kepada Allah Supaya dosa kita Ditutupi sehingga tidak dilihat oleh manusia Karena betapa tidak nyamannya seseorang Ketika dia berdosa Kemudian dilihat dosanya oleh orang lain Diketahui oleh orang lain Ketika seseorang mengucapkan asalamualaikum atau mengucapkan bungfranek atau mengucap mengucapkan Rob yang atau Allah yang berarti dia telah meminta kepada Allah supaya dosanya ditutupi sehingga tidak dilihat oleh manusia. Kemudian setelahnya Allah mengatakan, Ya benar Adam, wahai anak Adam, inna kalau azizani b bi kurabi al ardi khatayah. Sesungguhnya engkau sendirinya engkau mendatangi aku dengan dosa sepenuh bumi. Artinya datang kepada Allah dalam keadaan membawa dosa yang banyak sepenuh bumi. Summala qitani kemudian engkau bertemu denganku. La tusyriku bi syai'an dalam keadaan engkau tidak menyebutkan aku dengan sesuatu apapun. La ataiku bi qurabiha mafirah, bisa engkau akan mendatangi dirimu dengan Maghfiram dengan ampunan sepenuh bumi Dan Ini adalah Cara yang ketiga Untuk mendapatkan ampunan Dari Allah SWT Yaitu seseorang menghindarkan dirinya dari kesyirikan menghindarkan dirinya dari Kesyirikan Syirik yang kecil maupun syirik yang besar Allah mengatakan Wahai anak Adam Seandainya engkau datang kepadaku yaitu Di hari kiamat Datang kepada Allah meninggal dalam keadaan membawa dosa sepenuh bumi Dan ini bukan dosa yang sedikit Membawa dosa sepenuh bumi Thumma laki tanikum kemudian engkau bertemu denganku Dan masing-masing nilai kita akan bertemu dengan Allah Azza Wajalla. Ada di antara kita yang bertemu dengan Allah dalam keadaan masruh Dalam keadaan berbahagia Dan ada sebagian yang bertemu dengan Allah dalam keadaan dia tidak berbahagia Sesuai dengan amalannya di dunia lalu lakitani kemudian engkau bertemu denganku dalam keadaan la tusyriku dalam keadaan engkau tidak menyekutukan aku sedikit pun banyak dosa yang dia lakukan tetapi dosa syirik dia tidak melakukannya banyak dosa yang dia lakukan tetapi dosa syirik dia tidak lakukan dia adalah seorang yang wahid seorang yang menyekakan Allah subhanahu wa di dalam ibadah dia adalah seorang yang mukhlus, orang yang ikhlas kepada Allah. Maka orang yang demikian, seandainya dia datang di hari kiamat, tidak menyekutkan Allah sedikit pun. Tetapi dosanya adalah dosa yang banyak. Maka, kiamat, Maka, Ini saya, aku akan datang kepadamu atau mendatangi kamu dengan maghfirah, dengan ampunan sepenuh bumi. Dengan ampunan sepenuh bumi dosa yang dia, yang, yang dia bawa banyak dosa yang dia bawa banyak Tapi karena dia adalah seorang wahid seorang yang menyesakan Allah di dalam ibadah maka Allah swt mengampuni dosanya dengan sebab taufik yang dia kerjakan dan ini menunjukkan tentang keutamaan taufik dan bahwasanya taufik ini adalah sebab diampuninya dosa seseorang sebab diampuninya dosa seseorang. Ini menunjukkan tentang keutamaan tauhid. Oleh karena itu, para nabi dan juga para rasul alaihi salam, dakwah mereka yang pertama kali mereka sampaikan kepada umatnya, kepada sukunya, kepada masyarakatnya adalah dakwah kepada tauhid. Dakwah kepada tauhid yaitu mengajak mereka untuk hanya beribadah kepada Allah. Mengajak mereka hanya beribadah kepada Allah Azza Wajalla. Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, menceritakan tentang Nabi Noor, Alaihissalam. Laka d'arslana Nuhan ila kaumhi, fakalay kaumya aladul Allah, ma'laqumin illa min ghair. Sungguh kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya, maka dia mengatakan wahai lah kalian menyembah hanya kepada Allah. Malakum ilahin ghairuh, kalian tidak memiliki sesembahan yang berat disembah kecuali dia. Ini ucapan siapa? Ucapan Nabi Noh, dakwah yang pertama kali boleh ucapkan, yang boleh serukan kepada kaumnya adalah berdakwah kepada Tauhid. Nabi Hud AS. Allah SWT mengatakan, Wa ila adin akhahum huda, Qala ya qawmi abudullah, malakum min ilahin ghairuh. Kepada Kaum Ad Kami telah memutus Saudara mereka Yaitu Hud Maka dia mengatakan Ya kaum qawm, Wahai kaumku U'budullah Ma'lakum min ilahin ghairu hendaklah kalian menyembahnya kepada Allah Tidak ada sesembah yang berarti disembah oleh kalian Kecuali dia Dan inilah diucapkan oleh Nabi Saleh alaih salam Kepada kaumnya Samud Diucapkan oleh Nabi Shu'aib Kepada kaumnya Madian dan seluruh Nabi dan Rasul. Dakwah mereka satu. Dan awal dakwah Rasul, dakwah yang pertama kali yang diserukan oleh para Nabi dan Rasul adalah dakwah kepada Tauhid Seluruh Nabi dan Rasul. Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan: Wallaqa diraatna fi kulli ummati Rasulani'udulillah wa jidani btauhu. Dan Surga kami telah mengutus kepada setiap umat seorang Rasul. Apa tugas mereka? Apa yang mereka serukan, anik budul Allah, bacaan ibu taufut. Benda kalian hanya menyembah kepada Allah, dan benda kalian menjauhi taufut, iaitu segala sesuatu yang disembah selain Allah Azza Wajalla. Kenapa mereka berdakwah kepada taufik sebelum yang lain? Karena diantara faedahnya adalah seperti yang disebutkan di dalam hadis ini. Seandainya ada diantara umatnya sudah mengenal taufik, tetapi dia belum bertobat dari beberapa Dosa. Seandainya dia meninggal dunia dan dia membawa tauhid dan bertemu kepada Allah dalam keadaan bertauhid, meskipun dia memiliki dosa, maka ada harapan dosanya diapakan diampuni oleh Allah Azza Wajalla. Dan di dalam sebuah ayat Allah S.W.T. katakan, Inna Allaha la yamfiru ayyu shirkah bi wa yamfiru maduna darika lima sya'ir. Sebenarnya Allah tidak mengampuni dosa syirik. Dan Allah masih mengampuni dosa yang lain bagi siapa yang dikehendaki. Selama itu bukan syirik Maka ada harapan untuk diampuni oleh Allah Azza wa Jal Seandainya seseorang meninggal dunia Dan bertemu dengan Allah Tidak membawa dosa syirik Tetapi membawa dosa yang lain Maka masih ada harapan untuk diampuni oleh Allah Azza wa Jal Tapi kalau sampai bertemu dengan Allah Dalam keadaan membawa dosa syirik Maka sebagaimana yang Allah kabarkan Allah tidak akan mengampuni dosa syirik tersebut Iaitu orang yang bertemu Dia meninggal dan bertemu dengan Allah Dalam keadaan membawa dosa syirik Dan belum bertobat dari dosa syirik tersebut Ini menunjukkan sekali lagi tentang keutamaan tauhid. Dan kita mengetahui bagaimana Dan kenapa para ulama Mereka senantiasa mengulang-ulang Da'wah kepada Tauhid ini Demikian pula para da'i Senantiasa mereka mengulang-ulang tentang Pengertian Tauhid Dan bagaimana mewujudkan Tauhid Dan apa bahaya dari kesyirikan Kenapa demikian? Karena mereka tahu bahawa ini adalah perkara yang paling penting di dalam agama Lebih penting daripada politik Lebih penting daripada Fadha'il amal lebih penting daripada perkara-perkara yang lain Dakwah yang paling penting Dan inti dari ajaran para Nabi dan Rasul Adalah ajaran Tauhid Ajaran Tauhid Dan inilah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW Bagaimana selama bertahun-tahun ketika di Mekah Ketika beliau baru diutus Di tengah-tengah kaumnya Maka yang beliau da'wakan setiap hari Siang dan malam adalah tentang masalah tauhid ini dan tidak turun syariat syariat sebagian besarnya kecuali ketika beliau sudah berada di kota Madinah diturunkan ibadah e, kewajiban zakat di kota Madinah kewajiban haji di kota Madinah disyariatkannya adan disyariatkannya jihad amar ma'ruh dan juga nahi munkar sebagian besar syariat baru di turunkan ketika Rasulullah SAW berada di kota Madinah. Adapun selama di Mekah maka kebanyakan dakwah beliau adalah kepada tauhid, bagaimana umatnya Mengisahkan Allah SWT dan menjauhi peribadatan kepada selain Allah Azza wa Jalla. Rawahu Tirmizi, hadis ini diriwayatkan oleh At-Tirmizi dan beliau mengatakan hadisun hasan. Hadis ini adalah hadis yang hasan. Inilah beberapa faedah yang bisa kita ambil dari hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi ini. Dan disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi di hadis yang terakhir. Ini adalah hadis yang terakhir dari kitab beliau Arba'in An-Nawawiyah. Dan sebagian ulama menyebutkan kenapa di sini Al-Imam An-Nawawi menyebutkan ada ini di akhir hadis atau dijadikan Hadis ini sebagai hadis yang terakhir, karena di dalamnya ada dorongan bagi kita untuk memohon ampun kepada Allah Azza Wajalla. Dan di beberapa ibadah Allah Subhanahu Wataala mencariakan adanya istighfar di akhir sebuah ibadah, Mensyariatkan adanya istighfar di akhir sebuah ibadah. Di antaranya adalah setelah solat lima waktu. Setelah kita mengucapkan salam, maka dikir yang pertama kali kita ucapkan setelah salam adalah istighfar, mengucapkan astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Karena mungkin ketika solat, solat yang kita lakukan banyak kekurangannya, kelalaian, ketidakfokuskan dan lain-lain, maka disarankan sebelum setelah kita salam, dikir yang pertama kali kita ucapkan adalah istighfar. Demikian pula di dalam Al-Quran, Allah s.a.w. menyifatkan hamba-hambanya yang salib. Di antara sifat mereka adalah beristighfar di akhir malam. Al-lazina yakuluna rubbana, innana amanna, fawthillana dunubana. Wa kafir anna sayyiatina. Al-lazina yakuluna rubbana, innana amanna, fawthillana dunubana. Kemudian disebutkan setelahnya as-sodiqina was-sodiqin as-sodiqina was-sodiqina wa al-qanitun kemudian disebutkan di antara sifatnya wal mustaghfirina bil ashab wal mustaghfirina bil ashab di antara sifat mereka adalah mereka memohon ampun kepada Allah di akhir malam yaitu setelah mereka melakukan salat malam bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala Kemudian diakhiri Iaitu di akhir malam Sebelum datang waktu subuh, Mereka banyak memohon ampun kepada Allah Beristikfar kepada Allah Azza wajalla. Di antara faidahnya adalah untuk menghilangkan Rasa ujub yang mungkin ada pada diri seseorang Setelah dia sholat malam Sementara orang lain tidur Sementara dia dia sholat malam Sementara orang lain tidur Dan ada kemungkinan muncul di dalam hatinya apa? Sifat ujub merasa dirinya lebih baik daripada yang lain sehingga diiringi dengan istighfar yaitu memohon ampun kepada Allah supaya dia tahu bahwa dia adalah orang yang memiliki dosa dan dia butuh ampunan dari Allah azza wajalla. Inilah mungkin yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Mungkin ada pertanyaan dari para jamaah sekalian baik yang berkaitan dengan materi yang sudah kita sampaikan ataupun materi yang lain Silahkan ditulis dengan kertas Dan disampaikan ke depan dengan Tulisan yang ringkas dan jelas nah, Apakah di Multazam Tempat yang mustajab untuk berdoa Iya Multazam ini adalah termasuk tempat yang mustajab Untuk berdoa Jadi masuk dengan Multazam adalah Daerah antara pintu Ka'bah dengan Hajar Aswad. Daerah antara pintu Ka'bah dengan Hajar Aswad Yaitu dindingnya. Dinding yang berada di antara Hajar Aswad dengan pintu Ka'bah. Ini dinamakan dengan Multazam dan termasuk tempat yang mustajab untuk berdoa. Dan seseorang apabila ingin berdoa di sana caranya adalah menempelkan seluruh badannya di Multazam tersebut. Menempelkan pipinya menempelkan Ya, badannya menengadahkan tangannya. Kemudian dia berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Ini adalah termasuk tempat yang mustajab untuk berdoa. Nah. Waktu Isra dan Mi'raj, apakah Masjidil Aqsa yang ada di Palestina? Apakah yang dimaksud adalah Masjidil Aqsa yang ada di Palestina? Ya. Iya. Yang dimaksud dengan Al-Masjidil Aqsa Ketika Nabi SAW alaihi wasallam diisrakan yaitu dari Masjidil Haram dan menuju Masjid Al-Aqsa yang dimaksud adalah Masjid Al-Aqsa yang ada di Palestina. Subhanallahi asra bi 'abdihi lailan minal Masjidil Haram ila al-Masjidil Aqsa alladhi barakna Jadi masa dengan Masjid Al-Aqsa di sini adalah Masjid Al-Aqsa yang ada di Palestina. Nah. Baik, mungkin sambil menunggu pertanyaan dengan kertas Ada yang ingin disampaikan dengan Lisan silahat Mungkin satu atau dua pertanyaan Baik Dosa sering yang tidak sengaja Dilakukan, apakah tidak akan Diampuni Apabila seseorang Melakukan dosa Dan dia tidak mengetahui hukumnya Dan tidak sengaja Melakukan dosa tersebut Maka Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni dosanya di dalam sebuah ayat Di antara doa orang-orang yang beriman رَبَّنَا la تُعَخِذْنَا إِنَّ سِيِّنَا أَوْ أَخْطَعْنَا وَهِي رَبْكَ مِنْ Janganlah engkau menghadap kami Seandainya kami berdosa karena dengan sebab penisian Yaitu dengan sebab lupa Atau karena ketidak sengaja Dan di dalam sebuah hadir Allah SWT mengatakan قَدْ فَعَلْكُ Aku telah melakukan Artinya setiap dosa yang dilakukan Karena kejahilan seseorang maka diampuni atau tidak diadab seseorang karena sebab dosa tersebut. Jadi dalam sebuah hadis yang lain Rasulullah SAW mengatakan: Inna Allah ta'ja wajah an ummatil kotaa wani siana wa, wa masukiruhaaleh. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa yang dilakukan karena lupa atau karena kesalahan ketidak sengaja atau karena dia dipaksa oleh orang lain ini menunjukkan bahwasanya orang yang melakukan dosa karena ketidaktahuan maka dia tidak dia diadap karena dosa yang telah dia lakukan nah dan kewajiban seorang muslim adalah belajar kewajiban seorang muslim adalah belajar jangan dengan alasan dia tidak tahu kemudian bebas bagi dia untuk melakukan dosa kalau dia merasa bukan orang yang mengetahui, bukan orang yang tahu, maka adalah dia mempelajari agama ini, sehingga dia tahu mana yang dihalalkan dan mana yang diharamkan, sehingga dia tahu mana yang tauhid dan mana yang syirik. Jangan sampai dia malas, kemudian beralasan melakukan dosa, kemudian beralasan saya tidak, saya tidak tahu, karena para ulama memberikan perincian, ya ketika seseorang Ketidaktahuan seseorang ini sebabnya ada dua. Ada seseorang yang jahil dan tidak tahu, dan dia sudah berusaha untuk mengetahui. Tetapi yang namanya manusia kemampuan terbatas, terkadang sudah belajar dan belajar, ternyata ada di sana perkara yang tidak tahu, sehingga dia terjerumus di dalam dosa. Ya, terjerumus ke dalam suatu kesalahan. Ya, kemudian di sana ada ketidaktahuan yang disebabkan karena malas. Di sana ada ketidaktahuan, kejahilan yang disebabkan karena karena malas. Nah, yang dimaksud dengan kejahilan yang seseorang diberikan untuk dengannya adalah kejahilan yang apabila terjadi, kejahilan yang terjadi karena seseorang sudah berusaha. Sudah berusaha untuk belajar tetapi luput darinya satu perkara maka inilah seseorang yang seseorang tersebut mendapatkan uzur dia mendapatkan uzur karena kejahilan kejahilan dirinya itu setelah dia berusaha adapun ketidaktahuan atau kejahilan yang menimpa seseorang karena dia malas untuk belajar sudah tahu di sekitarnya banyak pengajian banyak majelis ta'lim tapi dia malas untuk belajar Malas untuk menuntut ilmu Sehingga dia tidak mengetahui sebuah perkara Maka orang yang demikian Tidak mendapatkan uzur karena Kejahilannya Jadi Kejahilan yang seseorang mendapatkan uzur Seperti yang tadi kita sebutkan dalilnya adalah Apabila kejahilan tersebut Sudah diikuti atau sudah diiringi Didahului dengan usaha yang Keras Bukan kejahilan yang disebabkan karena Kemalasan seseorang Allah Ta'ala A'lam Bagaimana dengan kebanyakan kaum muslimin yang ketika selesai sholat mengusap wajah Dengan mengucap Alhamdulillah apakah ada dalil sahihnya Tidak ada dari Rasulullah SAW mengusap wajah atau selalu mengusap wajah setelah selesai sholat Dan tata cara sholat ini sudah disampaikan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat rasulullah mereka melihat bagaimana rasulullah saw melakukan salat dan beliau mengatakan salamu kamarai tamuni usalli. Inilah kalian salat sebagaimana kalian melihat aku salat. Apa yang dilakukan oleh rasulullah saw ketika salat itulah yang kita lakukan. Yang tidak beliau lakukan dan tidak perlu syarikatkan maka jangan kita lakukan. Termasuk di antara jenis ini kebiasaan. Mengucap dia wajah setelah solat Dan mengucapkan Alhamdulillah Maka ini tidak Ada syariahnya dari Nabi SAW Yang beliau lakukan setelah solat Adalah mengucapkan istighfar Mengucapkan istighfar Tiga kali Kemudian membaca dikir-dikir Setelah solat yang telah datang Dari Rasulullah SAW Amalan apa saja Agar menjadi seorang jaih di antaranya adalah menuntut ilmu sebelum dia berdakwah. Allah SWT mengatakan, "Kull hadhihi sabīlī ad'ū ilallāhi 'alā naṣīrah, alam man ittaba'nī wa subḥānallāhi wa ma'anā min al-musyrikīn." Katakan sesungguhnya ini adalah jalanku. Ini adalah jalanku. Ad'ū ilallāhi 'alā naṣīrah. Aku berdakwah kepada Allah Ala Basiratin di atas Basira. Ini maksud dengan Basira di sini adalah ilmu. Aku berdakwah kepada Allah di atas ilmu. Ana wamanit nabawi. Aku dan juga orang-orang yang mengikuti aku, Nabi Muhammad SAW berdakwah di atas ilmu. Demikian pula orang yang mengikuti beliau, SAW mereka juga berdakwah di atas ilmu. Jadi hal yang pertama, apabila seseorang ingin menjadi seorang dai adalah dia menuntut ilmu agama sebelum dia menyampaikan agama Allah azza wajalla. Sebelum dia menyampaikan agama Allah karena seseorang yang berdakwah tidak berdasarkan ilmu, maka yang dia rusak itu lebih besar daripada yang dia perbaiki. Dan ilmu yang dibutuhkan oleh seorang dai di antaranya yang pertama adalah ilmu tentang apa yang akan dia sampaikan. Ilmu tentang apa yang akan dia Sampaikan Kemudian yang kedua Adalah mengilmui siapa yang akan dia dakwai Siapa yang akan dia dakwai Di sana ada orang ateis Di sana ada orang Kristen Di sana ada orang Muslim yang lalai. Kemudian ilmu yang ketiga Adalah mempelajari Bagaimana dia menyampaikan ilmu agama ini Kepada orang-orang yang dia dakwai Mempelajari apa yang akan dia dakwahkan Mempelajari siapa yang akan dia dakwai Dan mempelajari bagaimana dia menyampaikan ilmu ini kepada kepada orang lain Inilah tiga perkara yang seharusnya dipelajari seseorang sebelum dia terjun di medan dakwah Ada pun seseorang baru mengenal hak Atau baru mendapatkan hidayah Kemudian dia memiliki keberanian untuk tampil ke depan dan langsung diajukan sebagai seorang da'i atau seorang penceramah Maka ini tidak dibenarkan di dalam syariat akan bisa menjadi dai yang bisa mengisi di kota suci. Apapun lihat yang namanya dakwah ini adalah amalan yang agung di sisi Allah azza wajalla dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Fa man ahsanu qaulan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan aqala innani muslimin." Dan siapakah ucapan yang lebih ahsan yang lebih baik daripada ucapan orang yang pedo berdakwah Berdakwah kepada Allah Azza wa Wajalla dan dia beramal soleh dan dia mengatakan bahasanya dia adalah orang Islam dan dia menunjukkan tentang keutamaan berdakwah dan tidak diharuskan seseorang berdakwah di tanah suci di kota Mekah maupun di Madinah bahkan kita katakan dahulu para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mereka berdakwah dan sebagian besar mereka keluar dari kota Madinah. Sebagian besar mereka keluar dari kota Madinah. Abdullah bin Mas'ud misalnya, beliau dikirim ke Kufah. Ada yang dikirim ke Yaman, ada yang dikirim ke Mesir. Mereka berdakwah di tempat-tempat yang jauh dari Haramain. Dan mereka mengetahui bahwasanya berdakwah atau fadl dakwah, keutamaan berdakwah ini lebih besar daripada keutamaan tinggal di tanah suci. Keutamaan berdakwah ini lebih besar daripada keutamaan tinggal di tanah suci. Kenapa demikian? Karena keutamaan dakwah ini berkaitan dengan manfaat bagi orang lain. Berkaitan dengan manfaat bagi orang lain. Adapun tinggal di tanah suci di Mekah maupun di Madinah, maka ini kebaikannya hanya untuk orang tersebut. Adapun dakwah, maka ini adalah kebaikan yang bisa. Ia ya, bisa dimanfaat, di, dimanfaatkan di dan dirasakan oleh orang lain. Ta Allah Taala alam. Kalau memilih pemimpin non-Muslim, apakah harus bertobat? Memimpin atau memilih pemimpin non-Muslim ini tidak boleh. Memilih pemimpin non-Muslim tidak boleh. Berdasarkan beberapa ayat di dalam Al-Quran, di antaranya adalah firman Allah: Ya la iwalil Amanu, la taktahidul Yahud wa Nasara aulia baghhum aulia ubad dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya ayuhalladzina amanu la tattakhidul kafirin awliya la tattakhidul kafirina awliya wahai orang-orang yang beriman janganlah kalian menjadikan orang-orang yang kafir sebagai aulia jadi antara makna aulia adalah pemimpin-pemimpin dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya ayuhalladzina amanu La tattakhidul ladhina tattakhadhu dinakum huzwan wa la'iban minalladhina utul kitaba minkum wal kufara aulia' Wahai orang-orang beriman janganlah kalian menjadikan orang-orang yang menjadikan agama kalian sebagai ejekan baik dari kalangan orang-orang ahlul kitab maupun orang-orang yang kafir sebagai aulia sebagai seorang pemimpin Ayat-ayat ini menunjukkan tentang larangan bagi seorang muslim untuk memilih Orang yang kafir sebagai seorang pemimpin Dan para ulama memberikan perincian Apabila dia memilih seorang pemimpin non-muslim Karena sebab agamanya Karena sebab agamanya itu senang dengan agama orang non-muslim tersebut Dan berkeinginan supaya non-muslim lebih menang daripada orang kafir supaya agama non-Islam ini lebih nampak daripada agama Islam, maka dikhawatirkan orang yang demikian keluar dari agama Islam apabila dia memilih dengan sebab agamanya itu karena mencintai agama orang kafir tersebut dan ingin supaya agama selain Islam ini lebih nampak daripada agama Islam, maka ini bisa mengeluarkan seseorang dari Islam tapi kalau dia memilih hanya karena dunia Karena tertibu dengan yang perilaku orang non-Muslim tersebut, atau karena disogok dengan uang misalnya, berarti dia di sini memilih karena apa? Karena dunia. Kalau demikian keadaannya, berarti yang dia lakukan adalah maksian. Artinya tidak sampai mengeluarkan dia dari agama Islam. Kalau dia masih sebagai seorang Muslim, kalau dia meninggal, berarti kita perlakukan sebagaimana orang Islam yang lain. Artinya di dimandikan, dikafani, disolatkan dan dikuburkan di di pemakaman kaum muslimin. Karena dia adalah masih sebagai seorang muslim tetapi dia berbuat maksiat karena dia memilih seorang non-muslim sebagai seorang pemimpin karena apa? Karena duniawi. Karena niat-niat duniawi. Wallahu taala aalam. Apakah kita boleh mengikuti haul para ulama atau wali? Apakah boleh kirim doa? Pada orang yang meninggal pada saat acara-acara tertentu Acara-acara seperti ini tidak disyariatkan di dalam agama kita Baik hawl bagi seorang ulama atau seorang wali atau seorang e, yang lain Maka ini tidak disyariatkan di dalam agama kita Di dalam agama kita e, Apa yang kita lakukan kepada orang yang sudah meninggal dunia Maka ini sudah dijelaskan dan sudah diterangkan dan tidak ada kewajiban Bagi seorang muslim kecuali Mengikuti apa yang sudah disampaikan Di dalam agama kita Dan menjau menjauhi perkara-perkara Yang diadakan di dalam Agama ini Taala Apakah dosa kepada manusia Cukup dengan meminta ampunan kepada Allah Apabila orang yang kita buat Salah Susah tidak bisa kita hubungi Kalau berhubungan dengan hak orang lain Maka harus meminta maaf kalau dosa tersebut berkaitan dengan hak orang lain, hak manusia, maka harus meminta maaf Kalau itu berupa harta yang pernah kita ambil, maka harus dikembalikan Bagaimanapun caranya Baik dengan terang-terangan Atau kalau takut di sana ada mudara seandainya kita terus terang, maka bisa dikirim Bisa dikirim atau dikirim lewat orang lain Atau dikirim dengan kos tanpa menyebutkan nama Yang penting hartanya sampai kepada orang tersebut Allah Ta'ala